«Ну, раз так, бувайте!» Яків неохоче поплентався до дверей. Коли за відвідувачем задзвеніла клямка і дверний ланцюжок, у коридорі зачулася радісна біганина, шкварчання, дзенькіт посуду. Розділ 39. Пророкування старця Софійка гнівалася на себе. Вона бачила, як поступово діє прокляття, але нічого не зробила, щоб перешкодити йому Найстаршого Кулаківського прибито мішком із власним скарбом у власному ж домі Ще напередодні його молодшого самовпевнено легковажного сина застрелила власна зброя А ще, казали, померла їхня матінка Франя теж карається Що може бути гірше від щоденної неприязні коханого чоловіка? Від безсилих заздрощів до клави Корній завжди пам'ятатиме Колишнє кохання Почуватиме це як дурманом Обпоєний А що Лизаветі ворожка напророчила Усіх Кулаківських Неминуче вражає прокляття Отож виходити Заміж за Вадима Кулаківського Поки що було б вельми необачно І небезпечно Також не йшло з голови почути Побачене в ще одній мандрівці У минуле Тоді сліпий старець Дав бабуні клаві заповітне рамисто. Дав і мовив. Як народиться в тебе корніва дочка, Ти одужаєш і ще пам'ятай. Захочеш собі нову долю знайти, Вбери ці коралі і не скидай. Коли ж щастя прагнеш дітям-онукам своїм, Убирати не здумай, Заховай далеко І подаруй своїй доньці аж на весілля». Ось чому прабабуня на миста ніколи не вдягала. Тому ні щастя не мала, ні віку довгого. Заради нас пожертвувала. Але прокляття діє, а вона, Софійка, мовчки спостерігає. І досі не може вловити мить, коли зійдуться небо і земля. І, що найприкріше, їй ані трохи не хочеться Рятувати цих скупеньких людців Як там вчили на позакласному читанні Утичини Та нехай собі, як знають Божеволюють, конають Нам своє робить Саме так Нам своє робить Допоки може Софійка робитиме все Що їй під силу Розділ сороковий Поки там що? На цій світлині, здається, Васюнін син. Такий же біленький, Софійка знає, що насправді рудуватий. Тільки вже в іншому, ближчому до Софійчиного часі. І не в салоні, а десь біля огорожі. Ну, шахонько, вперед! Коралі! Іване, мерщій переберися в стареньке! Закомандувала якась гладкенька жіночка. Що порилась у дворику, і гайда вчити уроки. А ти, Катерино, сиди й не вередуй, мовила кудись у бік призьби. Тобі зніматись на карточку? Що там знімати? Аж тепер Софійка помітила на порозі, засланому ряднами, сиділа маленька хутюща дівчинка і плакала. Років їй, може, з чотири, але яка ж немічна. На блідому личенятку сині очі тільки й видно. Хлопчик вийшов у двір, вже в буденних штанцях і сорочці. «А уроки?» – жінка знову за своє. «Мамо, той вірш про Сталіна ніяк не ліза в голову». «Ци, ци, ци, дурню!» – прошепіла господиня й поспіхом озирнулась, «Чи ніхто не чує?» «Не можна такого казати, бо заберуть і нас, як он Василенків, Жуків, Пашків, Старосвітських. Марш до хати, сиди, мовчи та диш!» Хлопчик неохоче зник за дверима. Зате біля фіртки заманячила незнайома постать. «Доброго здоров'я вам, хазяйко!» «Чого ви хочете, діду?» – стривожилася жінка, готуючись утекти до хати. «Дайте старому, бодай дайш хліба!» Молодиця завагалась, а Софійка підступила ближче і мало не ойкнула. «Той самий старець! Тільки ще біліша сивина!» Ще довша борода, ще глибші зморшки. Це ж йому вже років сто не менше. Може, він вічний? Зараз винесу. Жінка побігла в сіни, блимав порожніми більмами, хоч, мабуть, бачив біля хатньої стіни непрохану гостю. Мабуть, чув і розмову з розчиненої квартирки. Багато їх бродить, усім не настачиш. Дорікнув чоловічий голос. «Батько твій нікому не подавав. Що з того?» Відказала молодиця. «Дружину свою голодом заморив, а сам удавився картоплиною на чужому обіді. Та й по всьому. Чи ж годиться шматка хліба жаліти?» «Зате при такому батечкові я гарно хитрувати і маскуватись навчився. Чи інакше мала б ти все це добро? Я все до хати тягну, не досипаю, а ти з хати?» Голос колишнього Васюні, щоправда, трохи пом'якшав. Кажуть, ніби під виглядом такого жебрака може ходити святий. Святий? А що немає ні Бога, ні святих тебе не вчили? Злодії хіба що? Але жінка вже вибігла у двір зі шматком сала, хлібиною і кухлем молока. Дякую, дочко.